Legenda izvorul fermecat. Mituri, legende, povești. Teatru radiofonic pentru copii. Părinții voștri, dragi copii, cred că își mai aduc aminte de apa minerală denumită Hebe. Și ea are o legendă pe care vă invit să o ascultați în această seară. IZVORUL FERMECAT fermecat după după spusa oamenilor locului pentru puterea tămăduitoare a apei lui, Șopotește de veacuri și veacuri la sângiorz, la poalele inăului. De atâta vreme, șopotește una și aceeași poveste de la începuturile lui, A voinicului fecior, George și a peticai Hebe. Am privit pe lume de mult, de mult, la porunca tatălui meu, muntele acesta m-a să aduc alinare oamenilor din preajmă și tuturor oamenilor care vor veni către mine cu gând bun. Izvor fermecat. Ar fi putut vreunii să se apropie de tine altminte decât cu gând bun? Din păcate, au putut. Au cutezat câtă vreme tu nu aduceai niciun rău nimănui, ci numai bine? Au cutezat câtă mișelie. Graiul meu n are cuvânt mai greu pe care să-l las asupra mintirilor, dar nedășduiesc că și-au primit din timpul cuvenit pedeapsa. Și-au primit o Înzecită spre pilda tuturor vecurilor. Pentru că de atunci nimeni nu a mai îndrăznit Să se arate altfel în preajma mea. De atunci? De când, anume? Nu ți-am spus. De la începuturile mele încă, De pe vremea când eram abia o taină a pădurii acesteia. Și taina o știa numai moșul Simion. Moșul Simion? Ei, el, bătrânul bunic al feticăi Hebe. Într-o serare târzie, un călăreț ostenit A poposit la poarta casei lor și s-a rugat de găzduire. N-a trebuit să stă mult, De când e lumea pe pământul acesta românesc, Porțile și ușile caselor stau larg deschise drumerților. Drept care oaspetele a fost coftit în odai și înbiat în locul de cinste din capul mesei, să guste din merindea puțină cât era în casa aceea. Iar mă drumețele pentru sărăcia bucăților, da? Asta e tot ce am. Îți mulțumesc un îți mulțumesc mai ales pentru gândul tău, Eh, Dacă o tu asta, chiar cum acum văd că nu ești de pe și nici de o lege cu noi. Așa este, sunt tătar. Te-ai înfricoșat cumva? Nu, no, nu, no, nu, no. m-am mirat, atât. Mirat? Nevreșit. Cei din neamul tău vin de obicei cu hoarda și, iartă-mă că ți-o spun, numai cu gând de pradă. Tu... Cum de te-ai singuratic fiindcă și gândul mie altul, de pace și de prieteșug. Atunci, încă o dată zic, ti binevenit în casa mea și poate, stai să torn, așa, și poate că după cana asta covin, ai să-mi dezvălui și mie gândul cu, cu care... Da, da. După câte știu știu, încheiașule, ai o fată, o nepoată, adică. Fetică? Da. Cântăreții noștri spun Hebe, cântându-i necontenit frumusețea și înțelepciunea. Da, când au văzut-o și când au ascultat-o ca să i poată pretri harurile. Unul din ei se pare în vara care a trecut. Am înțeles. S-a aflat printre năvălitorii care au prizolit atunci satul. Nu din vina lui, ci din porunca Hanului. Oricum, blestemul văduvelor și orfanilor noștri nu-l poate ocoli. Poate de aceea și cântat-o apoi zile și săptămâni pe fetica, pe hebe, ca ui spașă. De ce n-a cântat lacrimile celor rămași părat de mm, Poate... poate fiindcă nu era îngăduit. Așa? atunci află drumețule că nici nouă nu ne-i îngăduit să ne dăm ficele după feciorii celor care ne calcă țarele. Chiar dacă feciorii sunt de împărat? Chiar! Da, dar nu înțeleg. Sunt mărza uncheașului. Întâi, născut al lui Menghirai. Și am venit aici să o iau pe fetica. Ebe. Și Tocmai. Și dacă nu mi-o dai de bunăvoie, atunci stai, stai, stai pe la vița ta încheașule, Nu te clinti și nu încerca să-mi te împotrivești. Ești bătrân și beteag după ce te-am văzut, iar eu. Eu am jungherul la șold. Asta ți răsplata te-am primit și omenit la ceas din noapte. Lasă vorbele de acest fel. Eu sunt războinic și nu cântăreț. Ești tu, Michel! O vreau pe hebe. Vreau pe hebe. E, și pe hebe, anică, dar... O vreau cu zestră ei cea mai de preț. Zestra ei cea din tâie cinstea. Cinstea, cinstea și... Izvorul cel fermecat a cărei taină știe și ea, ca și tine. Da. Da. Asta era. Asta, mâncheșule, asta. Cântărețul acela cei cei drept ne-a spus lucruri frumoase despre Hebe, dar tatăl meu și cu mine am prețuit mai cu seamă veștile lui despre izvorul cel fermecat. Izvorul ale cărui ape tămăduiesc rănile și le dau trupului puterile dinainte. Ori pentru războinicii noștri... Pune ce vrei, moșule! Dar nu te mai tot răsuci pe lavița asta și nu mai căuta cine știe ce armă ascunsă. Egeaba, ești în puterea mea și nu poți face alta decât să mi te supui. Alminte. minte... Mâine în zor te vei afla dinaintea înălțimii sale Hanului, slăvitul meu tată. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. Vive pace. pe pace. Betea cum ești bătrân, tu te vei afla tot aici... Tatăl meu va fi acela care îți va face cinstea, să-ți treacă pragul. Tătare! Aici? Ce-ai spus, uncheașule? Am spus că, că nu mai am alta de făcut. Mă supun. Eh, în sfârșit. Se pare că ți s-a limpezit judecata. Da, da, da. S-o chem pe fetica. Mi-e îngăduit? Te rog iar. Da. Asta a mine, poate. Văd cheșule și mai văd că nu s-a înșelat într-un nimic cântărețul care i-a cântat harurile. Despre cine vorbește oaspetele nostru, bunicule? Despre tine, Fetico! Despre mine? Nu înțeleg. Încă îndoială, nu mai fiala te împiedică să te recunoști în cuvintele mele frumoase, Hebe. Hebe? Ce nume este, așa al cui? E un nume născut în închipuirea unui cântăreț. Și al razei de soare lucind pe spicul de greu legănat. și numele tău? Eu sunt Fetica. Nepoata mea? Na. dar de mâine... Ce se va întâmpla mâine? Mâine... Nu, nu, nu, nu, nu ne-e dat nouă celor sărman să întrezărim ce se va întâmpla mâine. Eu știu. Poate că știu, poate că Nu, uneori... Ne se pare numai că dezlegăm bine o taină și curând vedem că ne-am înșelat. Dar nu înțeleg nimic din ce spuneți, bunicule. M-ați chemat, oare, ca să râdeți de nepriceperea mea? Împotrivă frumoasă fată. Așa este, Fedico. Te-am chemat tocmai fiindcă, că mă încred în înțelepciunea ta. Oaspetele nostru nu-i un drumețoare care. Sunt Beiul Mârza, întâiul născut al hanului Mengligirai. Ah, și nu întâmplarea l-a adus la noi, ci un gând anume. Un gând de taină? De taină, da. Dar cum nicio taină nu se păstrează veșnic, și aceasta ți se poate desfălui pe tată. Am venit frumoasă hebe tocmai de la soare răsare să te cer, or să te iau de soție. Bunicule, ce spune aspetele nostru? Adevărul, fetică. Și tu, tu ai îngăduit una ca asta. Vrei și spui un cheiașlui, și, și ai, spui. Eu aș îngădui dacă, dacă și tu ai voie. Niciodată. Ei, de obicei nu zic, bam, îmi place simiția fetelor frumoase, dar acum, acum cred că ar fi mai înțelept să nu te pripești. Da, da, da, așa este, feticul. și bunul tău bunic te sfătuiește la fel. Și dacă doi oameni... Dar... De... Crede-mă, crede-mă, fetico, e mult mai înțelept să nu te pripești. Până la ziua mai sunt destule ceasuri. Și știi și tu, desă ori noaptea e un sfetnic bun. <hântări> Tocmai. Zica, la asta o avem și noi. <hântări> Uite, eu dacă aș lua acum locul nopții... Da, ce poveste mi i da? A, să te duce... Nu! Nu pleacă nicăieri! Stai, oh, în sfârșit pe față. Nu, nu mai până în piciu să ah, Da, să ne aduc o cană cu vin. Vin, așa mai bine. bun bunșii vechi care îmbunează inimile. Hai, hai, hai, tu te petico, du tricota. Mă duc, mă duc bunicule, mă duc. Și ai grijă, din ce din urmă, butoi, Nu din adu, te aștept! Te așteptăm! Frumoase heibe! Bine, bunicule! În meu pețitor, că noi, că noi nici nu avem peci la casă. Dar știi că în graiul nostru tăinuit, cel din urmă, butoi, e George. Și dar mai știi și ce vino să-i aduc să-i îmbuneze inima și să-l adoarmă totodată. Nu știu, zău ce ar mai zice și ce ar mai face. Cine e acolo? Cine e acolo? Eu! Eu, George, eu fetica Tu? Da Nu te-ai culcat încă? Ce s-a întâmplat? M-a trimis bunicu. E? Care-i povestea? Tătare, sunt peste munte Mâine chiar vor năvăli încoace Atunci se cheamă că trebuie să trag de grabă clopotul de primej. Nu, nu Cum nu? Nu că l-ai pierde pe bunicu! Cum așa? Feciorul Hanului e în casă și l-are în puterea jungherului Câinele Vestește-i pe ortaci în cea mai mare taină și pornise la trecătoare Acolo Acolo știm noi ce avem de făcut da nu sunt destui vrășmas cât are muntele și câte săgețeau arcurile noastre? Mești cu bine, George. Cu bine, fetico. Și vezi ce faci cu musafirul nostru. Oh, după cuvință, o să-l ospătesc cu cel mai bun și mai vechi vin pe care îl avem. O cană întreagă să-i dai. <gri> și încă una de mai vrea. <gri> eh. Hey. Zăbovit cam mult frumoasă hebe Zăbovit? De fel Dar știi, beciul e și adânc Și până avanci mi s-o fi părut mie în nerăbdarea așteptării Asta se prea poate Că se știe Tinerețea opte iute Iaca, mie de fel de mi s a părut Chiar că o venit prea de grabă nu se poate. Ba da, e în tocmai cum mă spun și nu mi-ar părea rău decât dacă o fi greșit butoi. Fii liniștit, bunicule. Din cel din urmă am luat, nu din altul. Da? da. <laughs> Atunci ia, numai și umple gânile. Ia, ia, asta. Hai, da. hai să vezi îndată, beile, că pe aici, pe la noi, nu sunt numai izvare, ci și vinuri fermecate. Ia, hai, ia ia, ia gustul. Da, da, da, da, de ce nu mai puțin? Să-l bem odată, a, toți! Așa, așa, cu Cum doreț! <gură> În cinstea frumoasei hebe! Mmm, rozav! <gură> Încă a, Poftim, poftim! An, hebe! Mulțumesc, picălosule! <gură> hebe, rază de soare lucind, lucind! Pe spicul de grâu. Mm -hmm. Cum de grău... Mm -hmm. Legănă... Legănă... <laughs> Ți-o de legănat acum! Dar mie nu-mi e! Bunicule, unde-i fumia? Ia, aici, e sub blagăță! Ai grijă! Cum? Ia și jungherul! Să ți-l dau ție? Da, da, și eu am să-l dau lui George când s-o întoarce! Dacă s-o întoarce! Atât ai ar trebui lifte să nu se întoarcă George! Cu jungherul lui al să-l tai! N-ai să faci una acasă! N-ai voie! Nu e cinstit! Da, stai. Ăsta a voi voie dacă a cuteza ce a cutezat? Cu el, fetico, e altceva. Legea lui e alta. Noi, noi să ne purtăm după legile noastre, din bătrâni. Oricum, dacă o fica George să pătimească ceva de pe urma oștinilor lui... Dacă a... o mi ceva, hai să te duci la miez de noapte în poiana, cu izvorul cea fermecat, și să iei o cană din apa lui limpede. Atunci, numai atunci, are ea puterea a minunată. Punicule! Bunicule, mi-ai spus în sfârșit taina cea mare, taina pe care numai tu o știai de Ce trebuie să înțeleg? Că ai crescut, fetico, că pot avea nădejde în tine... Bunicule... Că ți-i drag un picior care în noaptea asta chiar i-a birui pe vrăjmaș întrecătoarea muntele. De unde știi? Așa-ți spune inima! așa îmi spune dangătul clopotului tras lin, ca pentru bucuria unui sărbători. l Hai! Hai, bunicule! Ce? Și ce mai auz? Tropotul caiilor! Sunt ei, Fetico! George și Elui! Hai, ia-te să ne Hai, ieși în țară! sunt îmi dăm bine după He, Ce este? Sunt tare! Na, nu se parte! Ba, da! Ba, da, uite-te și tu! Le vezi cușmele din blană de lup! Le văd! Dă-mi jungherul! Nu, nu, nu, fetico! Nu mi-l dai? Nu! Ai vrea să mă vezi roabă în lor! Vreau să te văd tare! Tare până la cap. nu e asta capătul! Nu, nu, fetico! Mai încă destui ani de trăit aici, în, în țarina noastră, alături de cel ce ți-ai bunicule... sunt pe creștetele arcașilor noștri. Ce vorbesc asta, bunicule? Aha. Vorbele unui moșneac care vede și aude să pare mai deslușit decât o fetică iute la mânie. I-ascult, Ia Dani. Fetico! George, am plinit, am Sunt George. Sunt George. Așa se cheamă de atunci așezarea aceea frumoasă de la poalele munților Maramureșeni de la numele voinicului care a ridicat tot satul în veacul cel îndepărtat ca să scape de urgia năvăritorilor, ca să păstreze taina izvorului cel fermecat, taină știută numai de bunicul Simion și apoi de nepoata lui, fetica Hebe. Iar izvorul a luat numele fetei, poate și ca o răsplată a istețimii și a curajului ei arătate în noaptea aceea de pomnă. Cât despre beiul mârza, Legenda nu ne spune ce s-a mai întâmplat cu dânsul, Și nu degeaba. A fost un mișel, Și mișeii nu se cade să fie amintiți, Nici în povești. Ați ascultat Izvorul fermecat, un scenariu radiofonic de Victoria Pieptan după o veche legendă românească.